Ръце Къде е до в ръката? Цялата дясна ръка е до Имате три стави на ръката Китката една До лакътя две И до рамото три От рамото до лакътя е до От лакътя до китката е ре И от китката до пръстите е ми Ако започвате от женската страна Лявата ръка И там имате до, ре ми ако вземете пръстите, и там имате три стави. Първата фаланга е до, втората е ре, а третата най-крайната е ми. Така казвам, всяка една става съдържа един основен тон. Има преплитания, понижения и повишения в човек. Човек, ако разбира закона, един ден като музикант ще може да моделира всички удове. Може да моделирате веждите, може да моделирате ушите, може да моделирате космите си. Всичко може да моделирате. Може да моделирате стомаха си, как да ядеш и колко да ядеш. Може да моделирате дробовете си, как да дишаш. Съдържанието става музикално и тогава имате един приятен живот. Ти ще бъдеш тъй подвижен. Като разбираш музиката, ще вземеш един тон хубаво и никой няма да те вижда. Има тонове, които като вземаш, ставаш невидим. Ако искаш да станеш видим, ще вземеш друг тон и ще станеш видим. На каква музикална форма е създадена ръката? На терца. Китката, лакътната част и раменната част. Пръстите и те са създадени по терца. От мисълта до чувствата на човека това е секунда. От мислите до човешките постъпки е терца. А от реализирането на нещата това е кварта. Да ви приложа музиката. Пръстите на ръката това е петолинието. Ръката е петолиние, на което са написани нотите. Петолинието не е нещо произволно. Онези гениалните музиканти са го взели от ръката. Сега това на вас не ви е дошло на ум. Петолинието това са петте пръсти на ръката. Под петолинието под малкия пръст е Ре. На първата линия на малкия пръст е Ми, на безимения сол. На средния «Си», на четвъртия «Ре» горно. Показалецът показва движение. Показалецът иска всички хора да се движат музикално. Тогава аз, ако съм един певец и искам да науча мито правилно да го пея, ще хвана малкия си пръст. Той ще ме научи правилно да пея «Ми». Правилно да пея «Сол» ще ме научи безименния пръст. Средният ще ме научи правилно да пея «Си». Той е божественото в света. Той е божествената правда и човешката правда. Сол има винаги връзка. Той е красотата на нещата. Той е узрелия плод, който носи красотата. Нещо изработено в себе си. Като се изучава хиромантически, когато този пръст е дълъг и добре устроен, всички са музикални, обичат природата, красотата, естествените науки. Които не са музикални, от тях този пръст не е развит. Наричам го слънчев пръст. Другите го наричат безимен. Малкият пръст е Меркурий. Безименният е на Слънцето. Средният е на Сатурн. Показалецът е на Юпитер. А палецът на кого е? Нека остане нещо, което да не знаете. Кои хора се обесърчават? Хора, на които показалецът е по-дълъг от другите пръсти. Такива хора всякога се обесърчават. Те са песимисти. Това е общо твърдение. Хора, на които безименният пръст е по-дълъг, те са оптимисти, те са слънчеви типове. Аз съм правил опити с хора, които са се обесърчавали и казвам, като се обесърчи някой, нека хване безименният си пръст и започне да му пее и да казва, синко, иди да помогнеш на брат си, на показалеца. И ще видите, че няма да мине много време и състоянието ви ще почне да се сменя. Вие всеки ден трябва да пеете на този пръст. Показарецът никога не пее, той се е научил само да заповядва и за това трябва да му пеете. Нещата не стават с заповед. Ще изберете най-хубавата песен и ще му я пеете. После вие трябва да благодарите на малкия си пръст на котрето. Той казва, от мен искайте шапки, дрехи, ядене, пиене, да ви назнача на служба като учител, професор, каквото пожелаете. Вие казвате, че този пръст нищо не работи, а всъщност той урежда всички материални работи в света. На безименният пръст дайте да свири, да пее, да пише стихове. Той е поет, музикант. Малко идеалист е той. Средният пръст следи за справедливостта. Той гледа да не стават някъде обири. Показалецът пък е законът. И най-после идва големия пръст, който е бащата на четиримата синове. Бащата ще минава през четирите пръста, през синовете си, да ги възпитава. Той на показалеца ще каже, синко ти няма да заповядваш много, ще слушаш каквото ти казвам. На средния пръст ще каже, ти пък ще следиш за справедливостта. На безименния ще каже, ти ще свириш и ще пееш. На малкия, ти пък ще гледаш добре търговията. Безименният пръст от ръката на музикалният човек е по-дълъг от показалеца му. Това показва, че той е готов да служи първо на изкуството, а после на своята личност. При сегашните условия средният пръст е най-голям. Той дава тон на всички. Успоредни са. Те трябва да бъдат успоредни. Ако безименният пръст е по-дълъг от първия, какво показва? Това показва музикалност в човека. Ако първият пръст е по-дълъг от третия, музикалността не е така развита. Ако първият пръст е по-дълъг от третия пръст, това показва, че един човек първо мисли, не се колебае да го извърши. Ако първият пръст е по-дълъг от третия пръст, показва, че един човек, каквото намисли, не се колебае да го извърши. Ако първият пръст е по-къс от безименния, такъв човек е колеблив. В едно отношение показва музикалност, а по някой път показва защо се колебаете. В дадения случай, щом третият пръст е по-дълъг от първия, колебанието върви като сянка по дирвас. Вие не можете да се избавите от него. Това са две възможности. За да бъдете музикант, третият пръст трябва да бъде по-дълъг. А за да не се колебаете в живота, първият пръст ще бъде по-дълъг. Каквото искате, избирайте между двете неща. Вие не искате да се колебаете. Ако отхвърлите колебанието, ще изгубите музиката. Ако сте музикален, каквото искате да направите, ще се колебаете. Кое предпочитате в дадения случай? Ако искате да станете господар, трябва да посочите първия пръст. На всичките господари първият пръст е по-дълъг. Музикантите търсят камертон. Аз, като нямам камертон, Ударя двата пръста, показалеца и средния пръст, и те произвеждат същия тон. Може да е фокус, но е един факт. Не всеки може да направи това. Ако твоите пръсти са сакати или ако пръстите са недоразвити и в тях няма чувствителност, не можеш да произведеш тона. Съвсем други трептения има. Тонът, който издават двата пръста, такава мекота има, че трябва много остър слух, за да се чуе. Има хора, в които слухът е развит и като си поставят охото на земята, от 1 километр чуват шума на тези, които идват. Някой път аз, като удрям с двата си пръста, слушам тонове. Ти казваш, как ги служаш? Не мога да покажа. И най-верните тонове вземам по този начин. И не изведнъж. Има случаи, трябва да минат 5-10 минути, за да ги чуя, понеже външната атмосфера на някой път препятства. Един тон трябва да преодолее външната атмосфера, защото в нея има бъркотия. Във всички части на тялото трябва да има известна съразмерност. Човек е създаден разумно, обаче срещнете ли някакво несъответствие, това се дължи на самия него. на известно отклонение от правия път в живота. Ако срещнете човек, който е едини половина метра висок, а ръцете му са извънредно дълги, ще знаете, че това се дължи или на самия човек, или по наследство от неговите диди и прадеди. Той е получил от тях наклонността да пипа, т.е. да пооткрадва. Дългите ръце имат своя происход някъде в миналото, но ако този човек е работил върху себе си в сегашния живот, дългите ръце показват известна сръчност. Ако пианистът има дълги ръце и дълги пръсти, той има възможност да свири добре. Онзи, който има къси пръсти, и той има възможност да свири, но не така добре, както онзи с дългите пръсти. Следователно, дългите пръсти, които в миналото са били свързани с известен недостатък, днес трябва да се впрегнат на работа, да извършат една красива работа. Ръката е направена от разумни клетки. Ръката сама по себе си не е разумна, но клетките са разумни. Ако ги оставим да действат самостоятелно, като че те чувстват, те знаят повече. Цигуларят ако остави ръцете си, те знаят музиката. Той като ги учи, има препятствия. Като остави на тях, те са музикални. Като иска да се наложи, не върви.